Du lytter til Radio 24 7. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Det er mandag. Klokken den er 13.05, og dermed er det blevet tid til Danmarks eneste holdningsborgerne mediemagasin Q&A, sendt direkte fra Radio 24-7's studiet. Mit navn det er Mikkel Andersen. Og jeg er Henrik Kvartrup. Nok en gang lykkedes det meningsmålingerne at skyde forbi målet. Trods et utal af meningsmålingerne forudså ingen institutter hverken omfanget af Dansk Folkeparti's nedtur eller af Venstres massive valgsejr ved Europaparlamentsvalget i går. Vi får lige om lidt besøg af direktøren for meningsmålingsinstituttet Megafon. Er den svenske Greta Thunberg den stemme, der siger det, som de voksne ikke tør, eller er hun tværtimod en teenager med alvorlige problemer, som vi måske bare skulle lade være barn? Det sidste minder i hvert fald Dansk Folkeparti's Pierre Kersgaard, som om et øjeblik diskuterer datningen af netop Greta Thunberg med chefredaktøren for Politikken, der i går havde plastret hele forsiden til med et idolbillede af den 16-årige svenske skoleelev. Mere end to millioner gange har danskere set TV2 Nord's video af en mand, der siger fuck til hele folketingsvalget. Men manden på videoen har midlertid store psykiske problemer, hvilket TV2 ganske udmærket ved, for de har selv tidligere skrevet om mandens sygdom og hans medicinforbrug. Er det rimeligt at bruge en mand med alvorlige problemer som viral underholdning på den måde? Det spørger vi TV2 Nord's chefredaktør om. De såkaldte influencers, de er her, der og alle vejene, særligt på de sociale medier. Og en del af dem, de har travlt med at bruge deres indflydelse på at dele sundhedsråd om, eksempelvis at gå på vandkur og undgå folsyre eller bruge cannabis til at kurere alt mellem himmel og jord. Men i en ny bog med undertitlen, Sådan overlever du det næste sundhedsråd, går lægen da Donkin til angreb på den tendens. Du lytter til Radio 24-7. To ting springer i øjnene efter gårsdagens Europaparlamentsvalg. Det ene er, at Venstre triumferede ved at blive større end Socialdemokratiet, og det andet, at nedsmeltningen var total for Dansk Folkeparti, som jo som bekendt kun fik et enkelt mandat. Hverken det ene, altså Venstres succes eller Dansk Folkepartis totale nedtur, havde meningsmålingerne forudset. Såvel TV2 som Danmarks Radio bragte exit polls, der forudsagde, at Socialdemokratiet ville blive størst. Og i målingerne i dagen op til valget stod Dansk Folkeparti ganske vist til tilbagegang, men langt fra så stor, som det i virkeligheden blev til. Spørgsmålet rejser sig. Hvad gik der galt? Ja. Velkommen til dig, Asger H. Nielsen. Du er direktør for Megafon. Det ja. er vi kan passende lade spørgsmålet gå videre til dig, så hvad gik der galt? Man men skal vi ikke lige starte med at sige, inden øh, vi det alt for dramatisk? Hvis vi ikke havde haft meningsmålinger, så havde vi jo stadigvæk sagt, at DF lå til 24 procent af vælgerne. Så når, når Henrik starter med at sige, at der ikke er sket noget, vi ikke har styr på det, så er det jo sludder. Fordi det har vi jo. Øh, men, men I har fuldstændig ret, vi vil gerne ramme mere præcist, end hvad vi gør. Men EP-valget, det er et af de sværeste valg, vi overhovedet har. Vi har en klar målsætning om at få en fejlprocent under 5, og vi havde en på, på 16,5. Så vi skal selvfølgelig tilbage og kigge på vores modeller. Men sandheden er jo, at vi skal flytte et mandat ud af 14, for vores prognoser passede 100%. Så vi har jo ikke leveret et eller andet, der er helt skævt. Når det er sagt... Så vil vi selvfølgelig gerne blive bedre til at måle Dansk Folkeparti og Venstre, end vi var ved det her valg. Men en ikke helt uvæsentlig ting ved valget i går, er, ja tror jeg de fleste jagter er enige om, at Venstre går hen procentuelt og bliver større end Socialdemokratiet. Ja, den havde I ikke set kommet, vel? Øh, nej, fordi vi, altså i vores model, så har vi halvanden procent, som er helt forkert placeret mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Og det er hovedsageligt de problemer, vi har haft igennem tiderne med at måle DF. Det her, det er første gang nogensinde i vores valghistorie, at vi overvurderer DF i vores prognoser. Det er, fordi de plejer at blive undervurderet? Vi, vi plejer at undervurdere dem, og vi plejer simpelthen at skulle i vores model lægge ind et, at der er nogen Dansk Folkeparti vælgere som ikke vil tale med os, eller altså tale med os i mindre grad, eller hvad der er værre for vores prognoser, at de simpelthen siger, at jeg stemmer på venstre. Men prøv, prøv måske at, at redegøre. Du siger ja. du, at I har en model. Jeg tror, ja. de fleste sådan de sidder og tænker, at det der meningsmålingssaløj, det er jo meget nemt. Det er at ringe til nogen, og så spørge, hvad vil du stemme på, hvis der er valg i morgen? Og så siger de, hvad de stemmer på, der er valg i morgen. Så ja. lægger I alle tallene sammen, og så har I ja. en prognose. Ja. Men der er en model bag. vi prøver at redegøre ja, for, at, men, hvad den går ud på? Jamen altså, hvis det var så nemt, så kunne alle jo lave det. Øh, og, og problemet er jo, at for eksempel ved, ved det her valg, så har vi to udfordringer. Vi har øh, mellem 70 og 80 procent, der siger, at de vil stemme. Altså i ja, taler vi om. Nu. Præcis ikke. Mm. Øh, og vi ved erfaringsmæssigt, at der, der vil det være omkring halvdelen. Her havde vi så 65, så vi havde 15 procent mere, der skulle stemme. Så først skal du finde ud af, når du laver sådan en prognose, ud af de 80 procent, der vil stemme, hvem ender så rent faktisk med at gå ned i, i stemmeboksen? Det, det er den ene udfordring. Den anden udfordring, det er så den største. Vi har altså ved det her valg, der havde vi mellem 32 og 35 procent af vælgerne, der var i tvivl om, hvad de skulle stemme. Øh, og der skal du altså ind og konstruere en model, hvor du bedre end folk selv kan, kan regne ud, hvad de vil stemme. Og det kan du ikke, du kan ikke bare stemme folk i. Altså hvis jeg siger, hvad du stemme, det ved jeg ikke. Så kan jeg ikke bare stille det samme spørgsmål igen. Så man er jo nødt til at have nogle andre spørgsmål for at prøve at kunne forudsige, hvad jeg gør jeg ved ikke stemmer. Hvad er det for nogle spørgsmål for eksempel? Her er det jo meget oplagt nogle holdninger til, hvad der er vigtigst, når man tænker på Europa. Det kan være, om det kan være flygtningeindvandrere, det kan være, om det er økonomi, det kan være, om det skal være fællesskabet, eller hvad holdningen kan være til Brexit, eller hvad for et Europa, man vil Men Asker Nielsen, jeg er helt sikker på, at det er sindssygt svært at ramme det her rigtigt. Men det kætterske spørgsmål er vel, når det nu er så svært, og når I nu har så store problemer med at ramme den boldseje, hvad skal vi så med det her? Det var det, jeg startede med at sige. Hvis du ikke havde haft den, hvad havde du så stået med i dag til DF? 24%. Så det er jo med til at kvalificere den diskussion, og man kan sige, at det vi overhovedet har snakket om, at det gule Danmark er i krise og sådan noget, det har man jo kun kunnet gøre, fordi vi har haft de her meningsmålinger og har givet et bedre billede. Så hvis man ikke havde meningsmålinger, så stod vi med et øh, fem år øh, fuldstændig forældet udtryk, eller, eller endnu værre, noget som var rent gætterier, og der ligger vi jo trods alt betydeligt tættere på en... Øh, end hvis man øh, laver gennemsnit af de samlede bedseviser eller politiske... Men, men okay, så har vi fået det fastslået øh, gennem en række målinger, at øh, Dansk Folkeparti er, øh, står sværere, end de gjorde for fem år siden. Så langt, så godt. Men, men, men jeg vil alligevel gentage spørgsmålet. Hvad skal vi med en exit poll på dagen, når den viser sig at være forkert? Jamen, den var forkert med et mandat, hænder <laughs> så kan du selv diskutere, om du synes, det er interessant eller ej. Jeg synes, at den giver et rigtig godt billede. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er, om man, om man skal lave en valgaften eller ej, når der er så kort tid til. Det skal jeg ikke blande nej, mig nej. Du Men, mener, jeg det, er en men det er en journalistisk vurdering. Der er masser af se til det. Folk synes jo, det er vældig spændende. Vi bruger det jo også bagefter til at kunne lave en masse journalistiske historier. Ja. Altså lige nu er vi til politikken i gang med at lave en historie om, hvordan stemte de yngre, og hvis vi ikke laver de her exit poll på dagen, så kan vi jo ikke præcis øh, fortælle bagefter, hvordan de unge stemte, for eksempel i forhold til de ældre. Hvis vi så går ned i, i, i sådan lidt i detaljerne, så en af de ting, som man kan sige, altså selvom vi så fik mandaterne minus et ganske præcist, det er en af de ting, som der jo så I ikke fik set, det var, at Venstres fremgang ville blive så stor, som den blev. Hvad er det, som er gået galt her? Hvad er det, der har gjort, at I ikke kunne se i alle de målinger, I har lavet, at Venstre vi inde på de her 23 procent? Jeg mener, at exit sagde, at det blev omkring 20,7. Så det er en 3-4 procent øh, ved siden af, som jeg ja, skudt der. Hva, ja. hva, hvad er der gået galt der? Jamen, øh, altså, øh, vi, øh, altså, jeg tror rigtig meget, at det er... Vi, vi kunne se, at Søren Gade ville blive en topscorer. Det meldte vi ud allerede om torsdagen, at vi kunne se, at han lå ekstremt godt, når man, når man øh, testede hans navn. Men hvor effektiv en stemmeslure, han havde været. Det blev vi overrasket over. Også fordi han har, han har jo haft en... Øh en, en forholdsvis afdæmpet valgkamp, kan man godt sige. Øh, så det er lidt et spørgsmål om folk med sådan en lang stemmesed for kigget ned, og så mm. finder det et, ma et mandat ganske langt nede på Venstres Og det gjorde de i høj grad. Altså, så det vi kunne se, det var det var jo langt fra Messersmith eller Poul op, men vi kunne simpelthen se, at han sig som en gammel cirkusist. Øh, og, altså, bare det, at han slår Morten Lykkegaard øh, forholdsvis stort, altså han trækker mere end et helt mandat til Venstre alene. På, på hans person. Det er klart, det, det, det er noget af den, at, at, at, at cirka 2 procent, og den sidste procent, det var det, jeg sagde før, det er, det er vores fejl, som vi har på DF. Ikke? Lad os prøve at tale lidt om et andet valg, der jo som bekendt ligger lige om hjørnet, nemlig i den, den 5. juni. Der er det sådan almindelig, der er almindelig konsensus om, at der skal noget nær en sensation til, for at Blå Blok kan, kan trække den hjem. Uh, der er måske nogen, der er kommet lidt i tvivl om, hvorvidt det nu også er så etableret en kendskærning, ja. som, uh, som det er blevet udstillet som, efter erfaringerne fra i går. Vil du kunne forstå den tvivl? Ja, det kan jeg godt. Uh, altså, jeg, har, jeg har hele tiden sagt uh, 80-20 i rådsfavør, men man har ikke på basis af de meningsmålinger kunne udelukke noget som helst. Og det er jo en misforståelse, fordi uh, der er rigtig mange kloge, kommentatorer, som har været inde og sige, at vi har ikke set i noget tidligere valg, at man har kunnet hente sådan en føring. Og det er nonsens, fordi valg, det har vi jo altså haft i gennemsnit måske hver tredje år. Så vi har jo næsten ikke noget erfaring. Vi har ikke noget imperi. Hvis vi har haft mange tusind valg, så har man kunnet udtale sig om det. Men det der med, at noget ikke kan lade sig gøre, det skal man aldrig nogensinde sige i politik, fordi så kommer man til at tage fejl. Og jeg vil selvfølgelig sige, at, at nu her, baseret på den, kan man sige, vind, som øh, Venstre har fået nu, og det kan jo absolut godt give noget til, øh, til, til Venstre, forstået på den måde, at at øh, har jo ligesom sagt, øh, jeg skal vinde det her valg på at være det sikre kort øh, statslederen, der kan styre Danmark igennem den øh, urolighed, vi har og sådan noget lignende. Og det er måske lidt svært at stille sig frem som statsleder, når man er et parti, som øh, styrter ned af målingerne og ikke ser ud til at gå særlig godt. Men når man lige pludselig har et valg, hvor man ubetinget er Danmarks største parti... Så kan man trække maven ind og skyde brystkassen op, og så kan man måske agere lidt statsmandsagte, og det kan da øh, absolut godt give Venstre vind i sig. I, ved Folketingsvalget i 2015, der var det Dansk Folkeparti, som i succes dengang, som, som slet ikke blev fanget op af, af institutterne. Hvad ser du som den store potentielle fejlkilde denne gang? jamen, øh, vi ved præcis, hvad det kommer til at være, og jeg må desværre skuffe dem, som er så kritiske, som I er, med at sige allerede nu, vi ved, vi får problemer. Vi har også tænkt os at gå ud og det, fordi lige nu har vi to nye, øh, forholdsvis ekstreme partier, som er meget svære at måle. Det er et stram kurs, og det er nye borgerlige. Og det er det jo, fordi de har en politik, der kan være så aparte i, i offentligheden, at, at nogle vælger øh, måske ikke har lyst til at sige, at de stemmer på dem. Og det gør jeg, altså, at de, de bliver svære at, at, at forudsige. Men korrigerer I for det på en eller anden måde? Jamen det bliver man jo nødt til. Altså det er igen det samme. Det svarer lidt til, hvis jeg siger, snyder du i skat, eller har du været din kone utro Det er ikke altid, man får det, det sande svar her. så er man jo nødt til at have nogle andre spørgeteknikker for at prøve at forudsige det. Men det er klart, de bliver svære. Uh, alene det at man har et nyt parti uh, gør at de bliver svære så man kan sige Klaus Ritzke og Petersens parti burde egentlig også være svært uh, og, og der kan man sige der er, der er større usikkerheder på det uh, men der er trods alt ikke nogen der ikke vil sige at de stemmer på ham Øh, øh, hvis det er, de gør det. Så mm. det bliver lidt lettere. Men, men, men altså, jeg kunne forestille mig, nu sidder der måske nogle lyttere derude, nu skal jeg selvfølgelig ikke spigulere, men nu de, der sidder og tænker, de, de forestiller sig måske det selv, de vil stram, stemme på stram kurs, og så sidder de og tænker, der sidder en fra The Establishment her, og sidder og siger, at siger, vi har en eller anden model, der gør, at vi gør ting, ved, deres, ved de data, som der er om deres vælgere, som, som gør, at de enten bliver ned eller opvurderet. Det lyder super, super kedeligt. Kan du prøve at forklare altså dem, der sidder og tænker det? Jamen, hvorfor det er så nødvendigt? Altså, udover at... at for der er vel nogen, der rapporterer, de stemmer på stram kurs, og ja, så kunne ja, vi nøjes det... med bare at, at tage dem med, eller hvad? Jo, det kunne vi godt, og så vil vi jo øh, konstant øh, underreportere ja. dem, hvis det er sådan. Altså, det svarer jo lidt til, hvis jeg går ud og spørger, og da, du i skat, øh, og man så kigger på kontrolmålingerne, så er der jo altså flere, der snyder i skat, end, øh, end, øh, end dem, der vil sige det. Så det kunne man jo sagtens indreportere, men, men vores mål er jo at forsøge at lave en model, og det her, det bliver lidt interessant, fordi... Vi har jo netop brugt den samme model, som vi opstillede for, for fem år siden. Og det er jo det, der gør, at vi for første gang nu øh, måler øh, DF større, end de rent faktisk er. Og det giver så anledning til at se, hvordan det og ændre det. Men det er jo ikke sådan, at vi sidder og, og kaster med terninger og sutter på fingeren, og så laver vi et eller andet vildt gæt lige ud fra, hvad vi tilfældigvis lige har mødt ned på gaden. Altså sådan fungerer det. Men betyder det, du siger der, at, at de korrektionsfaktorer, I har gørende i forhold til Dansk Folkeparti, at de skal revideres nu, efter I har set EP-valget i går? Ja, det skal de. Det, det, det skal de jo helt klart. Det, det siger sig selv, når vi går, øh, går 3% galt på et parti, så går man da alle modellerne igennem. Det der bare er, for at kunne korrigere sin model, så kræver det et valg. Så det vil sige, vi har ligesom hver fjerde eller hver femte år, hvor vi kan ændre på modellerne. Og, og, og det vil sige, lige nu er vi jo super glade for, at vi har fået et nyt resultat, fordi så kan vi forbedre vores model. Men det kræver faktisk et valg, før man med sikkerhed kan ændre i sig. Men jeg skal bare forstå det. Kan, kan i går resultatet derfra, kan det bruges til at korrigere, når I skal lave målinger på Folketingsvalget? Det kan jo ikke bruges en til en, fordi det er nogle andre vælgere, man kan sige, øh, øh, ved et folketingsvalg har vi typisk 87%, som er, er med, så der har vi også nogle vælgere, som ikke er med til EP-valget og sådan noget. Og det er nogle andre ting, der gør sig gældende, når man skal træffe sit valg. Men selve den bagvedliggende model, som vi bruger, den vil vi selvfølgelig kigge på og se, hvad betyder det så for den øh, model, vi har for folketingsvalget? Har... Øh den branche, du øh, repræsenterer, har den et troværdighedsproblem? Altså, det, det er vi jo ikke de første, der tager emnet op, ja, ja. og det er nærmest som om, ja. at hver gang der har været et valg eller en folkeafstemning, ja, ja. så sidder der typer øh, ja. i, i studiet som ja. det her, eller i preslogen ja. med alvorstunge ja. miner og skal diskutere, hvad gik galt. Ja. Æh, men men altså, og, og, altså, der hvor vi har et reelt problem, det er jo, at vi har alt for meget... Øhm, altså folk tror, at vi kan måle med en præcision, som er, er helt unagtig. Hvis jeg går ud til et kommersielt firma og siger, at jeg inden, på, inden for 2% kan fortælle, hvad den præcise markedsandel er for deres nye energidrik, så vil de være jublende lykkelige. Mm. Så det er simpelthen forventningerne, der er for store. Mm. Jeg må bare vende tilbage til, hvis man synes, at et mandat fejl er, er helt ubrugeligt, jamen så, så kan vi ikke levere. Mm. Men det tænker jeg, at det er ikke er tilfældet. Så mange lyttere, tusind tak fordi du kom. Asger H. Nielsen, direktør for mikrofonen. Du lytter til Radio 24 -7. Måske skulle vi bare lade hen være barn. Sådan skrev Dansk Folkepartis Pia Kæresgaard på Twitter om den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, der lørdag talte ved en stor klimademonstration på Christiansborg Slotplads, arrangeret af politikken. Lidt tidligere i dag, der havde vi besøg af både Kærskov og politikkens chefredaktør Christian Jensen jeg sidder her med øh, forsiden af politikken fra i går søndag, og der pryder, nu kan jeg vise den til den, der er i studiet, der pryder 16-årige Greta Thunberg det hele. Øh, jeg ved ikke, om du har set avisen, men, men, men, men det er jo den type øh, forsider, du måske har lidt et problem med, har jeg, har jeg forstået på dig. Jo jo, jamen øh, jeg er jo den gammeldags type, der holder alle aviser, også politikken, <laughs> så, og det er meget på grund af ISS, men, men øh, nu kunne jeg altså også lige se øh, forsiden i går, og jeg må sige, pang, altså det var jo lige oppe i hovedet, så jo jeg har set den, og det var ikke alene forsiden, det var faktisk det viste avisen, så øh, jo jeg har bemærket det. Og hvad tænker du om sådan en, en forsiden? Jamen, det vil jeg jo slet ikke lægge slut på. Jeg synes jo, det er for meget, og det har jeg også tidligere sagt til Christine Jensen. Jeg synes også, der er begyndt at gå kommersielle interesser ind i det i allerhøjeste grad. Altså, politikken regner med, og det tror jeg for så vidt, politikken har en, en, en, en holdning til og en idé til, at jeg tror også, de, de tænker rigtigt, at det er lige deres avis, som skal sælge på denne her klimadagsorden. Og det gør man så med, med, med Greta Thunberg, som, som forsidede piger. Og, og, og jeg, synes det, jeg synes, det er meget altså, at se hende den der givetvis søde 16-årige kigger alvorligt på os alle sammen, og giver os alle sammen mere eller mindre dårlig samvittighed. Ja, for... jeg, synes, det var, jeg synes, det var overvældende, det og, vil jeg sige. Og, og, og Christian Lensen, i, i tweets, som Pia Kærsgaard også har lavet, der slutter hun af med at, at konstatere, at måske vi bare skulle lade hende, altså Greta Thunberg, være barn. Hmm. Jamen, lad mig starte med at sige, at, at nu nævner I, øh, I forsiden fra i går, at det, det er jo en forside, altså, øh, og, øh, og, og, og man kan sige, at vi har jo en altid dækning. Altså, vi er jo for, øh, for eksempel den eneste avis, øh, og det eneste medie, der har faktisk gået kritisk til den tale, Greta Thunberg, på politikens initiativ, holdt for 30.000 mennesker på Christiansborg øh, i lørdags, altså, hvor vi kritisk går efter, hvad var det i virkeligheden, hun sagde. Øh, så, øh, så, så det er, det er klart, at, at politikken er en avis, der både, øh, der både skaber debat og reflekterer debat, og vi er med til at skabe en debat, altså, vi tager et initiativ, når jeg personligt tager et initiativ øh, til at invitere Greta Thunberg til, til København. Altså, Greta Thunberg øh, er, jo et, øh, er jo en figur og et ikon for en generation, som, som rejser sig op øh, over for faktisk, den generation, som øh, Pia Kersgaard repræsenterer. Øh, og siger, at altså, hvis I ikke rykker på klimaet, så må vi jo selv gøre det. Det er det, der er hendes appel. Det er et budskab, hun har rettet. Øh, jo ikke kun til politikens læsere, men jo til en hel generation af unge over hele verden, øh, der bliver lyttet til hende, når... Fra, fra FN og fra EU, fra Europaparlamentet, Davos, Paven, øh, alle lytter, når, når, når Grecia Thunberg taler, og derfor tænkte jeg, at, at lad, lad os høre hendes, hendes tale også i, også i men, København. Men det er rigtigt, hun er et ikon, men, men jeg holder lige fast i det, som Pierre Kersker overskriver. Hun er jo altså også et barn. Hun er til med et barn med ind med til flere øh, øh, diagnoser. Hvilke overvejelser gør du dig i den anledning? Jeg, jeg, jeg synes, det er, det, det, det er jo dybt øh, trist, at, en, at det er en 16-årig pige, øh, der øh, skal øh, føre øh, den her dagsorden, som er så vigtig for den her generation. Det havde da været langt bedre, hvis det var sådan, de ansvarlige voksne havde påtaget det, så voksens ansvar og gjort noget øh, ved øh, den her klimaudfordring, sådan at det ikke er den næste generation, der skal rejse sig fra barneværelset altså, det det går ud og sige, hey, hvis I ikke gør noget, bliver vildt til at gøre noget selv. Så jeg synes, det er jeg synes det er helt altså, jeg synes, det er ligesom vel, som alle andre, øh, at det er trist. Jeg synes bare, det er trist af andre hensyn. Hvordan ved du, at Greta Thunberg ikke bliver misbrugt af stærkere kræfter? Altså, jeg har inviteret, og det har jeg jo så gjort til, til familien øh, æ, Thunberg, og, øh, og, øh, og det er dem, jeg har været i, i kommunikation med, og, øh, mm, og, ja. og, og, og det er, nu oplevede jeg jo i modsætning til Bia Kærsgaard og Greta Thunberg i lørdags, hun virker øh, meget rolig, og familien virker meget rolig omkring hende, og det er jo en, det er jo en familie, der bakker op. Øh, jeg så øh, Så jeg, jeg, har, men jeg har jo ikke noget dybere kendskab til, til, til, til, til Greta Thunberg end, end det. Jeg ved, der er forældre, der tager, der tager vare på hende. Pia Jo, men øh, det, er jo, det er jo fuldstændig korrekt, at øh, man retter henvendelse til forældrene. De er jo sådan hendes manager, altså hendes PR-konsulenter. Og alene det, det, det synes jeg måske nok også er noget betænkeligt, fordi det har vi jo set med andre børn før, Øh, altså børn, der pludselig skal være skuespillere, sangstjerner, eller hvad ved jeg, der fører forældrene meget frem, øh, og har kun ét i, i sigt, og det er, at børnene skal så vidt muligt over og de skal også tjene nogle penge, for at sige det lige ud. Altså det er jo også det her, det drejer sig jo også om det, det kan vi jo lige så godt anerkende. Hvor det men det kunne jeg da sagtens forestille mig, at der også er nogle kommercielle interesser i det, også som i din avis, som også kan sælge på det her. Naturligvis er det sådan. Men jeg må bare sige, at også det der, du siger, det skulle have været alle andre. Og det er jeg meget, meget enig i, at selvfølgelig skulle det ikke være en 16-årig pige, og hun begyndte jo for nogle år siden, da hun var endnu yngre. Det skulle have været alle andre. Og der er jeg bare sådan lidt, når jeg så ser denne her øh, demonstration lørdag, hvor partiledere står i demonstrationen og er fuldstændig målløse over det, Greta Thunberg siger, og så går de tilbage til Christiansborg igen, og hvad sker der så? Ingenting. Altså det burde naturligvis være de partiledere, som virkelig har miljø på dagsordenen, der burde have gjort noget. I stedet for bare stille sig op og klappe af Greta Thunberg, som i øvrigt siger, at der ikke er et eneste dansk parti, som kan leve op til det, hun synes, der skal være inden for miljøområdet. Hun synes, at Københavns klimadagsorden den er helt håbløst. Altså alt er håbløst. Og hvad skal vi egentlig gøre? Og så vil jeg godt lige også helt tilbage til det, som jeg også synes er dybt alvorligt. Jeg kan jo også se efterfølgende med de debatter, der har været, at denne her dagsorden, den sætter sig på en dårlig måde hos andre børn. Jeg kan jo læse i går, det er så i Ekstrabladet, der også har en rapportage, at øh, der er børn, der ikke vil have børn, fordi de tør simpelthen ikke sætte børn i verden. Børn i 5. klasse har klimafrygt, taler ikke om andet, de kan ikke sove om natten. Altså det synes jeg er virkelig uhyggeligt, at børn skal vokse op med den frygt, som ikke burde være hos børn, hverken hos Greta Thunberg, Thunberg eller hos andre børn. Det er voksne, der skal tage sig af det. Og så siger du, det er jo det, hun er sat til, og det er det, hun prøver. Jeg bemærker bare ikke noget anderledes fra politikerne, efter hun har talt overhovedet. Er, er det ikke fuldstændig rigtigt, at, at, at I promovere en alarmisme og en slags dommedagstænkning, som der heller ikke videnskabeligt synes at være belæg for? Hun, altså, vil jeg husker, at hun talen i lørdags med at sige, at, at det kommer til at koste liv, eller det handler om liv, hvis man ikke handler lige nu. Og det er der jo altså ikke noget sådan videnskabeligt belæg for heller. Altså er det ikke en, en, en kult som I promoverer et eller andet sted, Christian Jensen? Nej, altså der jeg taler om en, øh, om, en, om en bevægelse, som er over hele verden, og Greta Thunberg er så blevet det, det ikon, øh, som repræsenterer det. Altså, men, men det, det er jo sådan, når, når der er ikoner, øh, der bliver skabt, hvad er det så, der skaber dem? Det er jo ikke sådan, at hun har fået, øh, fået, fået alle unge i verden til at mene, at klimaet er et problem. Det er ment, de i forvejen, men de har så kastet deres... Deres, deres fokus på hende. Og det er jo sådan med, med, med, med ikonopbygning i media, øh, dynamikker Altså, vi havde Malala tidligere eksempel, et andet eksempel, som jeg vil tro, at øh at Pia Kærsgaard havde en lidt mere øh, kærlig tilgang til, fordi hun jo lige præcis øh, fulgte en dagsorden, som jeg vil tro, at Pia Kersgaard er mere ind i, ja. nemlig at hun blev skudt i hovedet af, af Taliban og, og rejste sig op og sagde, det er det her regime, vi kæmper imod. Ja. Altså, det var også en pige, hun var endda skudt igennem, hun var endda skudt igennem hovedet øh, og, og rejste sig op, og hun bliver så også øh, et ikon for at øh, for, øh, for et opgør med, med Taliban. Og der mener jeg jo, vi alle har et ansvar for, øh, at, at, at, at både og, og, og Hvordan bliver det skabt at også håndtere dem øh, undervejs? Men, men det kan jo ikke hjælpe noget at sige, at, at det er Greta Thunberg, der er ansvarlig for, at unge i hele verden faktisk rejser sig op imod den generation som Pierre Kærsgaard repræsenterer og siger, I har haft en tid til at handle, I har ikke handlet. Tiden løber ud for os, mens I taler og taler og taler. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Pierre Kærsgaard siger, at når der står partiledere på Christiansborg Slotsplads i lørdags, og siger, at, at, at, at nu må vi se at komme til den, det er da en erklæring. Den er for erklæring, at der er en 16-årig pige, der skal sige det, når der har været fuldstændig klar tale fra forskere igennem årtier om, hvad der er for en retning, vi går i. Og der er masser af planer, som rækker ud i 2050. 2050-planer, det er ikke noget, vi kommer til i forældregenerationen nødvendigvis at opleve, men det gør de her børn og unge, og det er jo derfor, at de er... Bange. Men Christian Jensen, hvilke overvejelser gør du der som, som repræsentant for politikken, når vi nu ved, at, at Greta Thunberg ikke bare er et barn? Hun er altså også et barn med afskillige alvorlige diagnoser. Har det ikke nogen betydning for dig? Altså uh, Greta Thunberg uh, uh, personligt ved og vel, det, det, det varetager hendes, uh, hendes forældre og det hold, hun har omkring sig. Uh, det, uh, og det, når vi inviterer hende til, til København, så er det jo under forudsætning af, at det er det, det, det, de vare på. Uh, og så, så er det klart, at vi, at vi, vi gør jo ikke noget uh, særligt for at, uh, for at forstyrre hende undervejs i det møde, korte møde, hun var uh, uh, i København. Så de hensyn tager vi, men, men uh, selvfølgelig har vi et ansvar, uh, uh, og det lever vi op til. Jamen, jamen stadigvæk. Ja, ja. I smækker hende på forsiden mm. i, i fuld person, altså, og, og du taler om, at, at hun er et ikon, og det rider I videre på. Altså det, at hun har sin forældres opbakning, det fritager vel ikke dig for at gøre dig nogle overvejelser om, hvad det er, man gør ved en 16-årig. Altså Greta Thunberg har talt til, øh, til, øh, til FN, hun har talt til Davos, hun har talt til øh, Pæven, hun har talt til hele den globale offentlighed. Øh, jeg tror faktisk også godt, hun, hun, øh, hun kan klare at til politikens læsere. Mm. Ja. Jo, og hun, kan, og hun kan klare at få Mod Nobels fredspris, måske. Jeg synes, jeg synes det er lidt... Vildt. Ja, og derfor vil jeg også men... sige, lyt til det. Lyt til det, der nej, sker. Nej, lyt til det, der, nej, der nej, sker, fordi men, men i stedet den... for at, at problematisere, at vi kommer billeder Jamen, jeg hen på en forårsning. Jeg, jeg synes, det er et problem. Det synes jeg virkelig, det er. Og jeg synes, det er et problem, fordi det er rigtigt, at hun taler til en masse unge mennesker. Men det man jo også hører, det er, at de begynder at følge hendes dagsorden. De tjekker for skole. De sultestrækker de bliver bange. Det, hun siger, jeg vil have, I går i panik. Jeg vil have jer til at føle den frygt, jeg føler hver eneste dag. Det er da ikke fair. Altså, det er det der er ikke over for unge mennesker, som er så på virkelige så, som jeg siger, de tør ikke for børn. Altså de er ikke for at sove. De skal til psykologbehandling, fordi de, tror, fordi de tror, at jorden går under i morgen. Og det synes jeg virkelig er et problem, at det bliver i den grad optimeret ved, at I smækker hende på forsiden, og hvor hun kigger på os alle sammen med et meget, meget bebrejdende blik. Ja, jeg synes, at jeg synes, at jeg er gået over gevind, og jeg synes, at vi der er voksne mennesker. Vi har en forpligtelse til at være voksne i forhold til børn. Og det synes jeg ikke sker. Prøv at høre, Christian Nielsen. Hun går i specialklasse, fordi hun har de her diagnoser. Og jeg ønsker hende virkelig alt godt, fordi jeg tror på et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, hun får det svært. Det kan mm. man ikke vide. Men på et eller andet tidspunkt, så bleiner berømmelsen. Sådan er det for mm. alle, der er i mediernes yeah. søgelys. Sådan er det. Og det er svært for børn. Så jeg tænker bare, hun har ikke passet sin skole overhovedet. Hun har rejst verden rundt for at promovere den her klimadagsorden. Hvad sker der med hende? Og det er rigtigt. Det er der forældrenes ansvar. Men vi taler jo om det. Mm. Og i og med, at vi taler om det, kunne måske kunne man måske også få forældrene til at forstå, at det er på vej ud af en sliske, hvor mm. det måske ikke er det allerbedste for deres datter. Jeg synes, det er, det er rørende at høre dig drage omsorg for Greta Thunberg på, på den måde, en, en, en pige, du ikke, du ikke, du, du ikke, du ikke kender. Uh, og jeg tror i virkeligheden, hvis du skulle drage omsorg for, for hende og den generation, så ville det nok være mere passende at, uh, at gøre noget på klimadagsordenen. Jeg tror faktisk, det har efterladet langt større frustration og angst og uh, ude i, uh, i ungdomsgenerationen og høre sig omtalt uh, som, uh, som tosser end det gør og få et budskab fra Greta Thunberg. Altså, nu er jeg helt med på, at det var i et øjeblik og øh, i aftes efter øh, Europaparlementsvalget, at du kaldte øh, de her der, altså, øh, personer, der, der, der, der kærer sig om klimaet Nej. for klimatorser. Og, og det tror jeg er bare et budskab, der går ind i den her generation ja. øh, og, og, og bygger i virkeligheden en kløft op imellem den ansvarlige politikere generation, og den næste generation, som faktisk der er det er her alvorligt. Jamen, der er der en kløft, og prøv lige at høre, det jeg kalder klimatosser, med et kærligt ord, og sådan var det også i går, og sådan skulle det også opfattes, det er jo ikke de her børn. Det er hele denne her klimaaktivisme, altså det er de professionelle, der i den grad udnytter denne her dagsorden, Og jeg synes, at man udnytter denne her dagsorden fra de professionelle klimaaktivister til at gøre det, som man gør i forhold til Greta Thunberg, som går videre til andre børn på hendes alder og endda dem, der er yngre. Christian Jensen, en af de ting, som nogle gange undrer mig i dækningen af Thunberg, det er, hvor lidt fokus der er på det rent faktuelle, hun siger. Det er faktisk svært, eller ikke faktuelle, men hendes løsningsmodeller for, hvad man skal gøre. Jeg har brugt tid på at lede efter det. Det, jeg kan finde ud af, det er, at hun mener, at der skal reduceres 15% CO2 per år, og så skal vi have, øh, i løbet af 6-10 år øh, hold, helt holde helt op med at udlede CO2. Vi vil få ekstremt store konsekvenser i forhold til dansk velfærd og velstand. Mm. Altså, der og, og det skal jo ikke sige, der er ikke nogen danske partier, der går ind for, at man skal have nul udledning af CO2 før 2050, så vidt jeg ved i hvert fald. Så altså om 30 år lidt til. Et eller andet sted, er det ikke også et svigt fra medierne, at man ikke går ind og kigger på, hvad er den reelle substans, og hvor radikalt et budskab, hun mm. promoverer, i stedet for bare at lave et sødt billede af en 16-årig, som ikke kan putte på forsiden. Jo, det er jeg helt enig i. Og hvis det eneste, vi havde gjort, det var at komme et billede af Greta Thunberg på forsiden, så synes jeg, det var en færre kritik. Men til gengæld, hvis du har læst ind på Greta Thunberg's taler, så skulle du også have læst ind på vores dækning af hendes tale, fordi. Jeg synes jo, at man skal, be, man skal beskæftige sig med Greta Thunberg, som den magthaver, hun jo er på, på samme måde, som man skal beskæftige sig med alle andre magthaver, nemlig kritisk. Og øh, vi har læst talen øh, igennem, hun holdt for øh, 30.000 mennesker på Christiansborg Slottsplads i lørdags, og også efterprøvet den kritisk. Altså det, hun siger blandt andet om, øh, om, øh, om indsatsen i København, den har vi, det har vi efterprøvet faktuelt, og, og, og, og skrevet en historie om, at det, det passer simpelthen ikke. Ifølge eksperter, ifølge Frank Jensen, overborgmesteren i København, så er den kritik, hun retter, altså øh, forfejlet. Og den historie skriver vi. Så det, at, at vi er med til at rejse en debat øh, ved at få Greta Thunberg til København øh, og holde en tale, og betyder, at vi ikke skal være kritisk over for, for Greta Thunberg, det er jo, har politikken jo en, øh, en lang tradition for både at skabe debat og, og reflektere debat, og også være kritisk over for, øh, for, for enhver form for magtudøvelse Men Pierre skal man ikke kvittere for det? Altså at, jo, øh, jo, jo. At, at politikken man, inviterer man stiller... Thunberg, og så går no. man så kritisk til hende no. efterfølgende. No. Men man, det gør man jo ikke. Altså, man stiller hende jo ikke spørgsmålet direkte. Hun får jo bare lov at tale. Man stiller jo ikke spørgsmålet til Greta Thunberg, som så skal svare på det. Og jeg synes måske også, at øh, I også kunne berøre lidt. Du var lidt inde på det med velstand osv. Problemet er jo, at der er faktisk 15 uafhængige forskere, der lige for nylig, jeg tror det var lørdag, der sagde, at vi nåede simpelthen i Jeffers Klimamål, fordi... Man producerer i øjeblikket, man er glad for velstand, man er glad for, at økonomien kører, hvilket betyder, at det, som man gerne vil nå i forhold til FN's verdensmål, det kan ikke nås. Og problemet er jo, at når økonomien kører, når velstanden vokser, når hjulene de snorer, så gør man det godt for de fattige i verden. Fordi så kan de også få mere at leve af. Så snart man sætter det ned, fordi man skal nå de her klimamål, som man ikke kan nå, mm. men man, som man prøver at nå, så går det ud over de fattige. Så der er virkelig et paradoks her. Og det synes jeg også kunne være interessant at berøre i og de næste det... dage. Det er, og det er meget ind i, og det er virkelig en interessant, interessant paradoks. Og, og det er jo nok også her, der skiller sig i, i generationer. Der står jo nogle forvalter og en velfærdsstat, som, øh, som, øh, som, som, som, som kræver rigtig mange ressourcer. Så står der en næste generation af unge, som siger, at vi skal have omstilling i klimaet. Det koster også rigtig mange ressourcer. Mm, Så der ja. er jo et clash her imellem. Altså, hvordan er det, vi ja. fordeler ressourcerne i det her mm. samfund? Og det er jo meget, er jo meget reelt og manifesterer sig jo øh, i den debat, vi har lige nu. Og den skal vi jo få må at skrive over, fordi det, der ikke skal ske på den anden side af den her debat, det er, at vi står generation generationer med ryggen imod hinanden. Vi burde stå med front til hinanden og fremad for at få for løftet det her, sådan at vi får både generationerne til at gå, gå fælles frem og også få, få sikret, at vi både kan have velfærd og et klima det der kan er være balance. Meget, meget svært. Det, det kan være meget, meget svært, og det synes jeg også kræver en rigtig god diskussion, fordi jeg synes, det er fornuftigt at tage klimadiskussionen, fordi alle anerkender, at der er et eller andet, der er galt. Altså, der er dyrearter, der er uddør, der er Lidt for varme i selv selvom vi nyder det, så ved vi jo udmærket godt, at, hvad er det egentlig, der sker. Der er skybrud osv., som vi også oplever i Danmark, som vi ikke har mm. oplevet før. Altså, der er ting, som pågår, som, bør, øh, som vi bør være opmærksom på. Det er vi alle sammen enige i. Men jeg er bare bange for, at lige det, vi taler om lige nu, det bliver underkendt. Og hvis det også kan komme på dagsordenen, så deltager jeg hjertens gerne i de her klimadiskussioner. Og så mange var ordene. Tusind tak, fordi du er med, medvirkede formand for Folketinget og medlem af Dansk Folkeparti. Det du er, er Vil du godt? Ja, lige præcis. Vil du godt? Altså Det der med formand for Folketinget, jo, det er jeg. Ja. Men jeg er meget fungerende i øjeblikket. Det. Jeg er Jeg tager kun det mest nødvendige, og det er helt lovligt. Sådan er det. Jeg opstiller, jeg genopstiller, og jeg er kandidat for Dansk Folk. Vi sætter en tyk streg lige. under det med Dansk Folkeparti. Tak fordi du er medvirkede. Du er ikke bare fungerende. Du er chefredaktør på politikken. Er ikke ja, ja, 24, ja. Det er jeg. 24-7. Hej, hej. Du lytter til Radio 24-7. Næsten to millioner visninger til det, da TV2 Nord lagde denne politiske analyse fra nordjyden Claus ud på stationens Facebook-side. Hvad synes du om den måde, staten bruger, bruger pengene på, som det er lige nu? Fuck. Jeg siger fuck. Ja. Jeg siger bare fuck. Hvorfor det? Fordi, Fordi Danmark, det er så tæskerige land. Danmark, det er så tæskerige land, mand. Tæskerige nu, land, mand. Nu får jeg pension, ved du hvad? Jeg kan spise det samme gode mad, som dronning Margrethe, den anden af Danmark, kan spise. Det kan enhver idiot her i Danmark, sagde den anden. Men synes du så, der skal bruges flere penge i den offentlige sektor? Jeg siger bare fuck. Fuck. Jamen bruger de for meget eller for lidt? Fuck. Tino Pedersen, du er chefredaktør på TV2 Nord. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig... Hvad skal vi egentlig med det her interview? Er det politisk analyse? Er det nordjysk folklorisme, Eller er vi bare ude i freakshow? Æ, nu kalder I det jo selv en analyse. Jeg vil egentlig sige, at det er bare en ganske almindelig nordjyde på gaden. Vi har snakket med sammen med en masse andre nordjyder, vi har været ude og tale med i forbindelse med. At vi har lavet vokspop i forbindelse med valget for at høre, hvad optager nordjyderne. Og i den forbindelse, der kommer Claus her også på valget. Men, men, men helt så simpelt er det ikke, for I, I vidste vel godt lidt mere om Claus, dengang I lagde det her klip ud. Gjorde I ikke det? Det er fuldstændig rigtigt. Vi ser Claus i, i Bibel fra tid til anden, og vi kender ham tilbage fra, at vi fra cirka tre år siden at beskrev beskrivelsen sag, at han var involveret i, i forbindelse, eller over for det offentlige, hvor han ligesom havde nogle problemer med at få anerkendt den sygdom, han også lider af. Og hvad er det for en sygdom? Ja, det er han er han er paranoid skizofren det er den diagnose som han har fået hæftet på sig. Og så skal jeg næsten spørge hvilke overvejelser gør I da I lægger sådan et, et klip ud som for den her udbredelse med, med en mand som bærer den jo relativt alvorlige diagnose af man er paranoid skizofren. Jamen, vi gør os egentlig de overvejelser, at vi selvfølgelig kigger optagelserne igennem. Jeg var ikke selv med derude, men jeg være med til at kigge optagelserne igennem. Og ud fra en samlet vurdering af, hvordan Claus fremstår på den her dag og i den her sammenhæng, så synes vi egentlig, at det er helt okay at bringe det her. Jeg er helt med på, og det er noget, vi er ekstremt opmærksomme på i vores hus, at vi skal ikke for at lede, at vi har begået overgreb på nogen, eller at vi laver nogle ting, der på nogen måde kan skade folk, der eksempelvis har en diagnose. Men overfor det må vi også sige, at vi her på TV2 Nord, er vi også af den klare opfattelse, at Danmark er et, et, et land med, med mange facetter, mange dimensioner. Der er mange forskellige typer af mennesker. Og fordi man en gang i livet har fået hæftet en diagnose på sig, så synes jeg jo ikke helt personligt, at man så skal være stemplet fra, fra tid og evighed i forhold til at give sin mening til kende. Nej, men nu siger du selv, at I har, I har kigget på, på interviewet her og vurderet det. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan synes du, at Claus fremstår? Jeg synes, Claus han fremstår meget brandfri, og grunden til, at vi i den her dyne af vokspopper, vi har været ude at lave, lige vælger at fremhæve ham og fokusere lidt på ham, det er egentlig, at han er alle dem, vi taler med den dag, at den eneste, der hæver sig en lille smule over daglig vand og siger nogle ting på en lidt anderledes måde, end folk normalt gør det, og nu tog vi ikke hele biden med, men rent faktisk kan man jo sige, at de budskaber, han serverer, det er jo egentlig ikke... Uh, usædvanlige budskaber, eller absurde budskaber i den forstand. Altså, i det klip, vi hører her, der taler han egentlig for, at han er, som jeg hører det, er glad for at være borger i et land, uh, hvor at uh, høj som lav uh, kan få noget, noget godt at spise, og uanset om man hedder Claus eller dronning Margrethe, så kan man få mad på bordet. Det er da et uh, almindeligt uh, politisk uh, synspunkt. Og uh, tilsvarende uh, har han senere i interviewet, det har I så ikke bragt her, men der bringer han et uh, synspunkt til tors om, at han synes nu nok, at her i Danmark, at uh, vi nogle gange bestemmer sådan en rimelig let selv. Jeg tror, han siger, at øh, vi, vi her i Danmark bestemmer vi kun 10 procent selv. Og så tager han den så et skridt videre ved at foreslå, om ikke dronning Margrethe, hun kunne forvalte de 10% selvforvaltningsret, som han så mener, vi har. Men jeg jo ikke tale om absurde eller mærkelige synspunkter, men han siger det på en anderledes måde, og han er en brændfri mand. Men, men, men at sige, at man skal erstatte Folketinget med, med, med, med monarki, og så i øvrigt sige folk til hele den parlamentariske proces, man kunne jo måske godt sådan, øh, sige... Måske er det en syg mand, der taler her. Kan man ikke det? Øh, jamen, øh, det ved jeg ikke. I valgkampen er der også et budskab, det hedder at smide flygtningerne ud, eventuelt med faldskærmen. Ja, så, så du tænker, at fordi øh, Rasmus Palludan går og siger det, jamen, så, så, så er det øh, forsvaret at, at viderebringe os her i, de, i den her sammenhæng? Jamen, det ved jeg ikke. Det, det må jo være op til jer. Ja, men men det jeg kan ikke se, hvor, hvor, hvordan det her... Det, det, det adskiller sig fra mange andre synspunkter, der, der bliver fremsat. Og vi lever i et frit land med uh, ytringsfrihed, så jeg kan ikke uh, se, at hans synspunkter som sådan uh, gør, at uh, vi skal bare tage ham helt ud af ligningen i en Det er helt forkert. Der er jo ikke nogen, der siger, at uh, den pågældende mand ikke har ret til at ytre sig. Det diskussion går på her, ja, hvor vi TV2 Nord skal videre formidle noget fra en mand, som I godt ved er uh, psykisk uh, syg. Øh, og til med til en, til, en, til en... Altså, der er to millioner danskere, der har set det her indslag, og vel ikke alle sammen grinede med ham, men mange af dem også grinede af ham. Er det ikke en overvejelse, du har haft? Ja, det, det har vi altid, når vi gør det her, men vi mener stadigvæk, at fordi folk engang har fået efter en psykiatrisk diagnose på sig, så gør det ikke, at de skal skrives ud af det her i dag. ved du, om han er rask og, i dag? Nej, jeg skal lige have lov til at gøre det færdigt. Selvom folk engang har haft en psykiatræks diagnose på sig, så betyder det jo ikke, at han skal skrives ud af det her samfund, eller skrives ud af ligningen. Og vi ser den her mand fra tid til anden. Siden 1984 har han haft op- og nedture. Nogle dage er han bedre end andre dage. Sådan er det. Jeg siger bare... Vi har set ham i øjnene, vi har set de her optagelser. De statements, han kommer med, er der ikke usædvanlige politiske betragtninger. Og på det grundlag, jeg synes egentlig, det er ikke bare i orden, men jeg synes faktisk, at det er fedt at se, at også folk med en psykiatrisk diagnose eventuelt, eller med, hvad det måtte være, folk der falder en lille smule uden for kasserne i det her samfund, at der også er nogen, der vil lave lidt opmærksomhed til dem. Men, men jeg vil godt tænke mig at høre, uh, Tino Peders, nu du er uh, journalistisk ansvarlig på TV2 Nord. Har du nogle retningslinjer for, hvor syg man kan være, når TV2 vælger at lægge i godseånd en sjove klip ud med en? Ja, det kan du tro. Det har jeg lige præcis. Og uh, grænsen, den går der, hvor at folk de begynder at sige nogle ting, der for eksempel er kriminelle. Uh, lad os nu sige, at Claus havde sagt, at uh, Tino er en, en stor nar. Jeg vil søge ham hjælp. Han skal dø eller øh, jeg ville bombe Amalien, hvor jeg så dronning Margrethe ihjel. Eller hvis han havde sagt ting, hvor han inkriminerer sig selv, eller helt tydeligvis ikke kan se konsekvenserne af de statements, han, øh, han, han øh, siger, i sådan et tilfælde vil vi selvfølgelig ikke viderebringe det, men her er der tale om ganske almindelige betragtninger, ganske vist sagt på en brandfri måde, men derudover er det ikke betragtninger, som gør ham til en, en kriminel eller på Ej. nogen måde gør ham anderledes end så mange andre, der ydrer sig i valgkamp. Og så har du det fint med, at han i visse, så, visse øjne øh, måske latterliggør sig selv? Jamen, ja, uh, yes. jeg vil stille et stort spørgsmålstegn ved, om han gøre sig selv, Vi uh, Jeg så godt, at du postede noget på din egen Facebook-væg. Det var da 25, der reagerede på, og af dem var det vel halvdelen, der syntes, at uh, det var egentlig helt okay med Claus. Resten, de uh, hoppede med på din vogn og, og syntes, at der var noget galt her. Men det er jo altså også mennesker, som ikke har forstået sammenhængen, som ikke har forstået, at vi har stået og set ham her i øjnene. Vi har vurderet ham på dagen. Vi har vurderet de her optagelser, vi har lavet med ham. Og på dagen og i den form om han ikke kan vi sige god for, at vi bruger det her. Og jeg vil gerne understrege, at på TV2 Nord er vi en public service station. Vi er finansieret alle sendsmidler. Vi har direkte en politik, der siger, at vi skal ikke lave øh, ting og sager for at få kliks eller likes eller noget som helst andet. Det er faktisk direkte forbudt at gøre det bare for at gøre det. Men på den anden side set er det lige så klart, at vi her på TV2 Nord også har en klar målsætning om at afspejle det samfund, vi er en del af. Og der er 100.000 vis af mennesker, der har diagnoser i det her land og i det her samfund. Der er 100.000 vis af mennesker, der har psykiatriske diagnoser i, i, i det her land. De skal deltidig også have en stemme. Tusind tak, fordi du var med, Tino Petersen, chefredaktør på TV2 Nord, og redegør for din overvejelse i forbindelse med at bringe det her klip. Velbekomme. Du lytter til Radio 24 /7. Sygt eller sundt? Sådan overlever du det næste sundhedsråd. Det er titlen på din nye bog, Læger og i der Dunkin, og velkommen til. Jo, tak. Hvad er egentlig problemet med de mange sundhedsråd, som man kan finde på både de etablerede, men også i sig på de sociale medier? Altså, et af problemerne er jo, at der er så utroligt mange af dem, at vi har rigtig svært ved at finde ud af, hvilke nogle af dem vi egentlig bør følge. Øhm, der er jo mange derude, der har fået et talerør til en rigtig stor del af befolkningen. Der er rigtig mange, der... Øh, kan man sige, tager, tager tit en sundhedsekspert på sig. Der er rigtig mange aktører på de sociale medier, og det gør jo bare, at der er rigtig, rigtig mange stemmer, hvor at den mere fagligt funderede sundhedsviden godt nogle gange kan drukne lidt i det. Og hvad er det for nogle ting, du oplever med ikke bare mediernes dækning af sundhedsstoffer, men også, kan man sige, lidt bredt, influencer, bloggere og den slags? Det er jo, at der er rigtig mange misforståelser og halve sandheder på sundhedsområdet, der får lov til at flore lidt rundt, og nogle af dem er jo rimelig harmløse og bare med til sådan lidt at skævefride vores forståelse af kroppen. Det kan være sådan noget med, at man skal detoxe og immunbooste og spise en masse vitaminer, for at man kan være sund. Og så er der jo andre tilfælde, hvor det kan have lidt mere alvorlige konsekvenser for os. Det var noget af det, vi har set omkring vaccinedebatten, at der jo kan florere nogle, nogle halve sandheder rundt, som kan skabe rigtig meget frygt hos folk. Og det er jo der, at i TV2's udsendelse om HPV-vaccinen jo ofte bliver nævnt, men, men, men er der andre eksempler på noget, der er blevet bragt i medierne, og som du som lægefaglig kan sige, det her det er, det har simpelthen været farligt? Altså, der har i hvert fald været nogle tilfælde med nogle viderebringelse af nogle særligt nye forskningsnyheder, øh, som har haft en lidt uheldig karakter. Øh, og det, øh, altså, det er jo sådan så, at, at når der kommer ny forskning til, så er det jo som ofte bare rigtig spændende, øh, særligt hvis det er noget, der stikker lidt ud fra øh, det, vi normalt har øh, om viden på det her område. Og det bliver jo så tit øh, kørt videre øh, som en, en nyhedsartikel i, i de brede medier, og gør jo så også nogle gange at betænke, at gud, nu er der kommer en eller anden ny sandhed om det her. Og der har fald været et par tilfælde, hvor der har været ny forskning, der har vist et eller andet med, at nu kan det her medicin, som rigtig mange mennesker går og tager, faktisk i kraft eller giver en eller anden alvorlig ledelse. Og det kan jo gøre, at folk pludselig afstår fra at tage noget behandling, som faktisk kan være rigtig gavnligt for dem, på et grundlag, som måske har pustet en lille smule op, og det er jo bare enormt uheldigt. Nu er du læge, møder du i de daglige virke, altså patienter, som under påvirkning af det, de læser rundt omkring i medierne. Ja, det gør jeg i den grad. Altså, jeg arbejder selv på en gynekologisk og en fødeoverdeling. Og der er det primært, kan man sige, det er jo så også rigtig mange småbørnsforældre, jeg er i berøring med der. Og det er i hvert fald lidt, kan man sige, en del af befolkningen. Nu er jeg jo selv mor til to små børn, så det er jo også nogen, der er med i hverdagen. Og der er i hvert fald rigtig mange misforståelser der er rundt der. Det er jo meget noget med, at ting, som vi ellers ser som helt normale tilstand hos de små børn, pludselig bliver set som noget der er sygeligt. Helt klassisk er det jo det med, at vi ved jo som fagfolk, at når, når spædbarn fødes, så fødes de simpelthen med et udmundet tarmsystem. Det gør at de græder rigtig meget, og de kan uro i maven, og de kan være svært ved at sove. Men vi ved også, at det her tarmsystem det modnes når de er omkring de her 12-14 uger, og så bliver det bedre, og så holder de simpelthen op med at græde lige så meget. Men når du søger lidt om, om gode råd til hvad du kan gøre på internettet for at, at få for ro til dit barn, så er der rigtig mange der byder ind med gode forklaringer på hvorfor det her kan være, begynder at begynder gør nogle ting, som vi ellers ser som normale. Og der står så også en masse af til med behandlinger, de så kan tilbyde på det her. Og tit vil man jo så tage imod et eller andet, det smærflesnede behandling. gå i gang med et forløb med med det her spædbarn. Som jo tit får du at vide, der skal måske lige 6-8 behandlinger til, før den er der, og man bruger en masse penge på det, og en masse unødig bekymring og, og, og, og behandlingsgange med det her lille barn. Og så er barnet helt automatisk også nået til de her 12-14 uger, og tamsystemet begynder at udvikle sig, og situationen bliver bedre. Og så er det jo klart, at det er så også er grundlag for, at så giver man en anbefaling videre af det her, og så begynder det pludselig at blive noget, vi gør rigtig meget. Uh, nu så jeg en undersøgelse en anden dag, der viser, at um, jeg tror, at omkring 20 procent af alle de 0-årige uh, faktisk går for uh, kiropraktisk behandling uh, inden for de første måneder af deres liv. Og det synes jeg er ret sigende for hvor vi er her nu, fordi der er ikke, der er ikke rigtig noget, der er meget tvivlsom dokumentation for, at kiropraktisk behandling af nyfødte skulle kunne give noget positivt med sig. I din bog, der, der nævner du sådan i forbindelse med specifikt medierne, der nævner du tre problemer. Det første, det er misvisende cases, altså at man vælger nogle eksempler, som, som ikke er repræsentative for sådan, sygdomsbilledet generelt. Det andet, det er fejlfortolkninger, og så vildledende kilder. Øh, altså, at der er simpelthen er nogen, der fortæller ting, som, som enten overlagt eller mm. uintentionelt er, er forkert. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad, hvad kan man eventuelt gøre for at komme de her tre, hvis nu er vi i et mediemagasin, for, for, for som journalist at komme udenom de her sådan, tre faldgrupper? Mm. Altså, det er jo rigtig svært, og jeg tror heller ikke, at det hele problemet ligger bestemt heller ikke hos medierne. Øhm, en af de ting, man jo kunne gøre, nu ved jeg godt, at vi også har en, en medieverden, der jo ikke har uendet mængde af ressourcer og en uh, uendeligt uh, antal af personer på redaktionen, men det ville jo være dejligt, hvis der også var på nogle af de her større redaktioner, var kan man sige, folk, der havde en faglig baggrund inden for sundhedsområdet eller for videnskabsområdet, som var vant til også at skulle læse forskningsstudier. Fordi vi har jo desværre kan man sige, et, et, et, et lille problem at sige, at der jo for den enkelte forsker også kan være rigtig gode, eller kan være mange interesser i at komme ud med det studie, du har. Øhm, og, og det er jo sådan, at så når man laver et nyt, øh, får et nyt forskningsresultat, så er det jo ikke en etableret sandhed endnu. Det er det først, øh, kan man sige, hvis det overhovedet bliver det nogen sinde. Men, men det skal jo efterprøves og eftervises af alle mulige andre. Du kan have mange forskellige interesse i at få den her nyhed ud videre, fordi det også er noget af det, der giver basis for god funding, øh, for et godt omdømme senere hen. Og når de her forskningshistorier bliver videreformidlet ukritisk, så er det jo hurtigt, at vi så også opfatter det som sandhed, når vi så læser de her nyheder. Så hvis der var en lidt bedre forståelse, af, hvordan er forskningen egentlig bygget op, så tror jeg også, at man som journalist kunne gå mere kritisk til det. Øh, og så kan vi måske undgå, at øh, nye studier, der har set et eller andet i en men hvis du tilsætter noget, så kan det give kraft til noget andet. Ikke bliver pustet op som værende gældende for os som mennesker. Og så er der jo hele diskussionen om de her influencers, bloggers, altså typiske typer, som så byder ind med nogle øh, sådan nøglefærdige bud på, hvordan man bliver rask fra den ene og den anden lidelse. Det ser du som et selvstændigt problem, forstår jeg. Så det ligger i hvert fald mere over i den verden, der hedder sociale medier, og hvad er det, internettet har af påvirkninger for vores sundhed. Og så kan man selvfølgelig snakke om, skal de sociale medier også være underlagt medieansvarsloven, og det mener de i hvert fald ikke selv, de skal. Okay. Øh, og det er jo, øh, kan man sige, der er, der er jo flere problemer i det her. Hvis vi bare kigger på, hvordan øh, influencers agerer, så er det jo per definition nogen, der har rigtig, rigtig mange følger, øh, oftest rigtig unge følger, øh, meget trofaste følger også. Og, og når de øh, influencers, som de oftest gør, jo egentlig bare beskriver deres hverdag, og så gør jeg det her og så købte jeg det her, og det virkede skide godt, så kan man jo godt lidt komme til at opfatte det som en anvisning. Øh, og det ved vi jo folk gør, for ellers vil der jo heller ikke være så mange kommersielle interesser bag for større firmaer, og også tit at promovere deres produkter gennem de her influencers. Så vi ved jo, at det de viser, deres billeder af hverdagen, jo også er noget, rigtig mange følger efter. Og der synes jeg også, de har et særligt ansvar i hvert fald på sundhedsområdet, så de ikke får, kan man sige, givet nogle indirekte anvisninger videre, som kan være rigtig, rigtig uheldige. Men er det her ikke et fænomen, vi virkelig har kendt i hundredvis af år? Altså, der er et udtryk, det hedder ammestuesnak, og det jeg er jeg sikker på, at det, det, det stammer tilbage fra før, der overhovedet var nogen, der havde tænkt på internettet og sociale medier, hvad det jeg. Altså, der sidder nogen, der ikke har nogen, en lægefaglig baggrund og snik snakker lidt sammen, og så... Det er de enige om, en eller anden fik så færdig løsning på et eller andet problem, så er det et nyt problem, det her i virkeligheden. Nej, det tror jeg slet ikke, men jeg tror, det er blevet et større problem. Og det tror jeg, fordi internet og de sociale medier jo også har givet os en lidt anden medievirkelighed omkring os. Og der er det jo tit på de sociale medier, at det er de historier, der skaber konflikt, eller sætter følelser i gang, eller præsenterer et nyt dogme. Det er jo dem, der er interessante. Det er jo dem, vi klikker på, det er dem, vi kommenterer på og takker på. Og det gør jo bare, at de algoritmerne også bliver hævet op. Og så er det jo desværre sådan, at jo flere gange du bliver, øh, kan man sige, bliver præsenteret for en usandhed, øh, jo mere vil det til sidst blive set som en sandhed også. Øh, og på den måde får de her halve sandheder jo også lidt deres eget liv, øh, og, en, og en helt anden betydning for vores sundhed også. Og hvad, hvad tæn, bare lige her til sidst, hvad, hvad, hvad er sådan dit øh, forslag til, hvad vi kan gøre ved det her? Udover at at der er et problem. Ja, ja men der er rigtig mange forskellige løsninger, jeg tror, vi skal have fat i her. Altså, et eller andet sted handler det jo bare om at være mere kildekritisk. Og når vi bliver præsenteret for noget, der virker enormt sensationelt og nyt, så lige tænker om, hvor ved de egentlig det her fra? Jamen, så mange var ordene. Tusind tak, fordi du kom. I da Donkin forfatter til Syg eller Sund, sådan overlever du det næste Sundhedsråd, der lige er udkommet. Du lytter til Radio 24-7. Ja, Mikkel, denne udsendelse har jo indtil videre været fuldstændig fri for snak om vores egen arbejdsplads. Yeah. 24-27. Men, men tiden så nærmer sig jo, hvor der vel skal til at ske noget i forhold til det her DAP-udbud, som politikerne jo blev enige om før valget blev udskrevet, og så har der været en høringsrunde, men det er som om, at det hele er havnet lidt i et vakuum, ikke sandt? Jo, det må man sige. Altså, der er jo ikke noget med udbudsmateriale, der er kommet ud endnu, og man må sige, at JP Politikkens øh, Hus, de har sendt et høringssvar, der er meget kritisk over for, for den her DAB-kanal, og indtil videre, så ser det ud til, at det hele er skudt til hjørne, i hvert fald indtil Folketingsvalget her ja, altså, på Altså, kan kan. hvis man ser de der høringssvar fra især JP øh, Politikens Hus, så er det jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, Legalitet. Der er jo ikke noget med, at J.P. Politikkens Hus tænker, lad bare Berlingske løb. Ja, vi vi måske af måske der er altså det er måske også værd. Det er sådan nogle krav, kan man ikke sidde med. Jeg vil bare lige læse op fra J.P. Politikkens øh, høringssvar i forhold til den her drabkanal. kanal der, der skriver de nemlig, der vurderes ikke at være noget berettiget grundlag for at give Berlingske Pibels særbehandling herunder adgang til 280 millioner kroner i statsstøtte alene, fordi Berlingske people ikke er indstillet på at gennemgå en forandringsproces, hvor radiokanalen flyder godt 100 km væk fra København det er alle de høringssvar gennemsyret af. Det er ikke rimeligt, at fordi nu er der 24/7 ikke vil søge den FM-kanal, der hvor kravet var at man skulle ligge 100 km væk, så er det er rimeligt, at så skal der give en særbehandling. der øh befatter 280 millioner til en, til en DAP-kanal. Det er også det, der fremgår af høringsvarene fra jysk-fynske der jo så i øvrigt også nu viser sig, at være den eneste ansøger til, ja, til fn FM4, ja. Men altså, man, man, altså, det store problem er jo, og det, det tror jeg måske også, det, det er, at det er, det, er jo, det er jo meget tvivlsomt, om den er skræddersyet til den her kanal, DAP-kanalen, trods alt Altså, det kan man jo selv gå ind og kigge ind på Slots og Kulturstyrelsen. Der kan man jo se, at altså, det er jo en generelt taleradio Så om den er skræddersyd, jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis vil kunne argumentere for det. Men der er da ikke nogen tvivl om, at ideen er, at det er den her station, som vi sender fra, som forventes at byde, og nok også med stor sandsynlighed at vinde det udbud. Vi ved det ikke, men vi ved, at vi er tilbage igen næste uge på samme tidspunkt. Tak for i dag.